Uh, ndugu mtangazaji tuna tunapenda tuna kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Mm -hmm. Na tunapenda kuwashirikisha na wenzetu pia katika siku hiyo ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Kwa hiyo ni ibada ya nyimbo itakayokuwa imejaa nyimbo tangu asubuhi mpaka jioni. Ndio. Mm -hmm. Na ni sema ya ibada ambayo Kwa kweli ninapenda kuwakaribisha watu wote waje washiriki pamoja na sisi tufurahie siku ya ibada hiyo tufurahie Mungu tuenjoye nyimbo. Mhm. Mm yeah. uh, pengine, pengine wageni kutoka Marekani wanataraji kufika lini hapa jijini Dar es Salaam? Wageni wetu anakuja tarehe sita, Ijumaa. Mhm mm ambaye na nani na nani? Amekuja mchungaji Welma Hile. Mhm mm ambaye ni mkurugenzi wa vitabu wa wa general conference. Yaani kanisa la Adventist sahabato duniani. Kanisa la Adventist sahabato duniani. Ndio. Watakupea na wageni wengine kutoka Nairobi. Mhm. Mm ambao ni makao makuu ya kanisa la Adventist sahabato kwenye kanda hii. Ya yeah, Afrika Mashariki na Kati. Afrika Mashariki na Kati. Ndio. Tutakuwa na viongozi wa kanisa katika Tanzania Union. Mm -hmm. Tutakuwa na viongozi wetu wa kanisa kwenye hii kanda ya Mashariki. Mhm. Mm Kwa hiyo, wageni mm. watakuwa ni wengi, viongozi wa kanisa, lakini pia tumewalika wageni, viongozi wetu wa serikali, mm -hmm. washimia wa mawaziri, na manaibu, na makatibu wakuu, mm -hmm. waji wa pungu frustrations za kazi, <laughs> misongo. <laughs> misongo ya kazi. Ndiyo. Wa burudike, wa mungu kwa njimbo. kwa mm -hmm. sababu kizuri zaidi, mbali na kwaya za kikristo, mbalimbali mbali tutakazo kwa nazo, mm -hmm. tutakua pia na kaswida. Uhu. Mm -hmm ambao ni waimbaji wa ndugu zetu wa Uislamu. Ndio. Kwa hiyo ni tukio la pekee yake sana. Mhm. Mm yeah. Eh uh, tume tumepata tume taarifa kwamba kulikuwa na uh, maswala ya vitabu pia uh, lakini pia kutakuwa na masuala ya upimaji wa afya lakini pia uh, uchangiaji wa damu. Pengine hii itafanyikaje na kwa wakati gani hasa katika tukio hili? Mbali na kuimba tumeitizama tume pia jamii ya Watanzania sisi kama sehemu ya Utanzania mm -hmm. kuna tatizo la damu yeah. kwa hiyo tumejikusanya wengi kadriuwezekanavyo mm -hmm. wakati huo nyimbo zikiendelea mm -hmm. uh, ile tukio la kuchangia damu kwenye kwenye benki ya damu ya wananchi wenzetu mm -hmm watu watotokuwa wa damu okay. anakwenda nanatoa damu an anarudi anakaa kwenye kiti chake kiliza nyimbo mm. vile vile kutokuwa na huduma ya kupima afya za afya za watu mm -hmm. magonjwa ya sio yasiyoambukiza tueshaa pata maddaktari kumi tatu wataala mm -hmm. na vifaa kupimia afya za, za, za, za watu vitakuwepo pale mm -hmm. hema la kupimia afya kuwepo, hema kwa ajili ya kutoa damu litakuepo. Mm -hmm. Kwa hiyo vitu hivyo vyote vitakwenda sambamba kuanzia asubuhi. Ndio. Mm Huduma -hmm. ikiendelea za nyimbo na damu zitakuwa zikitolewa watu wanapima afya zao. Mhm. Mm uh, Kiange waimbaji wa Likwa wamejiandaa vipi kwa tukio hili la siku ya sabato? Asante mtangazaji. Mhm. Mm tukio hili limeandaliwa na kanisa la Temeke. Mhm. Mm Tunashirikisha marafiki zetu wa mtaa kwa mm -hmm. kualika. Ndio. Mm -hmm lakini tukio mbalo limeandaliwa na washiriki wa Temeke. Mm -hmm. Na napenda tu ya kwamba washiriki wa Temeke wameliandaa kwa namna ya hali ya juu sana. Yeah. Na kwa sababu ni tukio mbalo kwa kweli wamelipenda na wamelii wamelihitaji wame, wame, lifanyike kwa uzuri wa hali ya juu. Mm -hmm. Wamefanya wame, wame hivyo na kwaya ya kanisa pia choir ya Temeke imejiandaa vizuri. Mhm. Mm imejiandaa vizuri na hata hizi kwaya ambazo zimealikwa Mhm. Mm E, wametupa taarifa kwamba wako vizuri kwa hiyo uimbaji utakuwa ni wa hali ya juu. Ndio. Yeah. Lakini pia mandhari ya ule uwanja itakuwa ni tofauti kabisa kwa namna ambayo watu huenda wamewahi wame kudhuria katika makongamano mengine. Mm -hmm. na, uh, unajua sisi ni jamii moja. No. Sisi ni wa Tanzania na sisi wote ni watoto wa Mungu. Mm. Haijarishi Haijalishi ni msabato au ni mkatoliki au ni kitumiani. Mhm. Kwa tunapofanya vitu kama hivi, mhm mm tunafanya kama watoto wa Mungu mm -hmm. kwa pamoja na washiriki wa Temeke ni tofauti mhm mm kwamba wameandaa wameandaa tukio la uimbaji mm -hmm. wamewaandalia zawadi pia hao waliokuja hao watakao kuja mhm mm yani? kwanza wamewaandalia chakula. chakula watakula pale chakula cha mchana mhm mm alafu session ya mchana baada ya, ya chakula ndio uimbaji utakaofuata mchana mhm mm watawapatia zawadi Mm -hmm. Kila muimbaji kwa kwaya zote mm -hmm. Na pia tutakuwa na zawadi ya shukurani mm -hmm. Kwa makanisa yao yeah. Walio kuja kushiriki pamoja na sisi mm -hmm. Kwa washiriki wa, wa mianda vitu vini Kama rio sema rafiki yangu kihangia kihang ya pa mm -hmm. Kufanikisha hii kitu ni, ni mipango ya mungu nikiri Kwa mba ni mungu wanaungoza mm -hmm. Kwa sababu washiriki wa temeke walijigawa kama wana wa Israeli mm -hmm. vikundi vya watu 30 30 chini ya takriban 30 30 mm -hmm. wakiwa na kiongozi wao mm -hmm. ambao sisi tumeitana viongozi wa makabila 12 ya Yuda na wale watu wameweza ku, ku, kutoa mali yao mm -hmm. kutoa fedha zao fedha kwa ajili ya kupata zawadi hizo kupata zawadi kupata ule ukumbi ukumbi wa karimjee kufanyia shughuli kwenye ukumbi wa karimjee si kazi ndogo ni pesa nyingi ni pesa nyingi ndam na tumepata tume, tume pale pia kwa miongozo ya Mungu. Mm -hmm. Ni sehemu ambayo inafikika na watu wengi. Kumbe wakalimje huko karibu na hospitali ya Ocean Road. Mm -hmm. aki, kwa sababu ya usafiri wa siku za Dar es Salaam akija mm -hmm. na mabasi atashuka posta mpya. Ndio. Yeah. Alafu atanyosha kuelekea hospitali ya Ocean Road. Baada ya mm -hmm. chuo chuo cha IFM yeah. ana ana kwenda ukumbi wa Karimjee. Mm -hmm. Yeah. Hakuna kingilio kabisa. Na uzuri ni siku ya sabato. Ni siku ya sabato ni bure alafu <laughs> tukio lenyewe halifanywi ndani. Mhm. Mm Tunafanyia kwenye mm -hmm. viwanja vya wazi. Mm -hmm. Kuna vivuri vizuri kutakuwa na mahema kule mm -hmm. si ndani. Kwa hiyo akifika tu ataona mahema. Hivi ni kuanzia saa ngapi? Kuanzia asubuhi saa 2. Mhm. Mm Paka saa 12 jioni. Naam. No. Yeah. Uh -huh. uh, kuna jamii ya watu ambao pia wakati fulani inaonekana kwamba watu hawa kana kwamba hawastahili kufikiwa mm. especially watu wakubwa. Mm -hmm. Wakisema kwamba kwa nini wapeleke kule kwa wakubwa leo wakubwa nao wanahitaji kama alivosema mm -hmm. mwenyekiti wangu anahitaji huduma zetu <laughs> na zawadi, no. Wanahitaji kama alivosema kuondoa stress nyingi za kazi mm. kwa kusikiliza uimbaji. No. Kwa hiyo tumeangalia hilo pia lakini Tunamini Kilimanjaro ni sehemu ambayo inafikika tu kwa urahisi mm. hasa ukisha tamka tu kwamba una hospitali Ocean Road mm. ni rahisi kufika. Kwa hiyo si, si lazima sana kwenda katika ukumbi huu ambao ameusema mm. na ni pia na na namna na, na, na, ambayo tulivyokuwa tumejaribu kutafuta maeneo mm. hilo pia lilitupelekea kwenda kule lakini mi na mimi naamini kabisa ya kwamba kila mtu ambaye mwenyenia ya kufika katika sehemu hiyo mm -hmm. atafika bila matatizo yote kwa eneo letu la Dar es Salaam na jiografia ilivyo mm -hmm. kwa kweli ni sehemu inafikika bila matatizo yoyote zawadi tutowapatia wote tulioalika mhm mm wageni wetu wote tulioalika tutawapatia zawadi. Maana nini utamaduni wetu? Mgeni mm. akija tunampatia mm. zawadi <laughs> kama sisi ko ku, ku, ku fry pamoja naye. Mm. Usafiri upo. Ukisha ukishafika posta mm. umeshafika karimje. Kwa mm hiyo -hmm. ni huu usafiri wetu kawaida. Mm -hmm. uh, Kuandaa kwamba tuandae maeneo kwa kweli ni imeandaliwa kama kanisa. Mm -hmm a kama makanisa mengi ni kanisa maojawesho pia kuwapelekea watu magari kila walikweta kwa siyo rahisia. Tingine mm -hmm. mnalipi la kusitiza kuhusiana na tukio hili ambayo tulifanya siku ya sabato ya tarehe 27. Mimi nisisitize mambo mawili. Mm -hmm. Kuna kuwachangia ndugu zetu dam. mm -hmm. Wezi iyo damu. Unayo tuwa mm. ukajua hiyo damu unayotoa inaenda kumsaidia nani. Naam. Na napenda na niwakilishe mm -hmm. wote. Mm -hmm tuje tushirikiani kuchanga damu kwa ajili ya jamii ya ndugu zetu wenzetu wa, wa Tanzania. Mm -hmm. Jambo la pili tunao watu majumbani mwetu hata sisi wenyewe mm -hmm. ni vizuri kupima afya. Mm -hmm. Maada mwii fursa yamepatikana ulipiki kichocheote mm -hmm. sisi tumeshaanda vifaa vyote. Kwa hiyo kupima afya lakini pia kutoa damu yes. na ni bure na ni bure mm -hmm. na madaktari wameshajipanga na vifaa vya kupimia afya mambo ya kisukari, pressure na magonjwa sio mbukiza mm -hmm. tumeshaanda. Kwa hiyo chukua ndugu zako nyumbani, walete, afya zao, wafurai, wamsikilize, waskilize nyimbo za mungu, wamtukuze mungu kwa katika zikuwe. Unafiyo, kima liza kupima, unaskiliza una nyimbo. Unaskiliza mziki. <laughs> uh, Gaspar, kia ngile piltana, uh. una pena kumambia yeah, mimi kama luwa suma wanipiti, uh -huh. kwa kweli na pena kuambia wasikiliza jongo mara nyingi tunapata fulsa, lakini huwenda pisto uh -huh. Hii ni fulsa kwa Tanzania, uh -huh. especially waliwako dare salama ni fursa moja kubwa sana ah uh -huh. uh, kwenda kupima elimu fikiri unakwenda kupima bure uh -huh. lakini ukienda hospitali kesho yake wataenda kuchajiwa fedha nyingi ni ni swala la kuliangalia ni fursa ambayo wame, wameipata kwa hiyo vuitumia uh -huh. hiyo fursa kuja kupima lakini pia uh, kama alivyo sema mwenyekiti kweli kuchangia damu wenzetu uh -huh. ni jambo la msingi sana lakini niseme hili pia kwamba huja wahi wengi hawaji hawahi ku, kuona kongamano kubwa kama hili linalo nganisha kwa ya nyingi sana mm -hmm. lakini hata kwa ya za wenzetu waislam. Mm -hmm. Yaani ni, ni ni fursa ya pekee kuja kuona wenzetu waislamo wanaimbia. Mm -hmm. Yaani hili hili mimi nadhani litatupa kitu flani kizuri. Kwa mm hiyo -hmm. mimi ni wasisitize tu kwamba tufike kwa pamoja, tushirikiane ili tuweze kuona picha nyingine ya namna ambavyo tunaweza tukashirikiana especially katika sola la, la, la, la kazi ya Mungu tuone namna ambavyo tunaweza tukashare tuka idea na wenzetu ambao si wa wa wa wa